Așadar, despre inteligența artificială a fost vorba, va fi vorba și în continuare. Vorbim foarte mult în ultima vreme despre inteligența artificială. Nu știu de ce. Poate pentru că avem motive. Uite, de exemplu, Medium.com scrie despre faptul că inteligența, se întreabă dacă inteligența artificială va putea să rezolve problemele pe care nu le-a putut rezolva Albert Einstein. Da, Einstein și-a dorit să rezolve o problemă și n-a reușit? Uh, Cristian Presură, bună ziua, bine ai venit! Bună ziua, Cristian Presură! Bună ziua! Da, Albert Einstein a încercat să găsească teoria tuturor lucrurilor. Marea teorie care să unifice toate teoriile din fizică. Spre sfârșitul vieții și-a dedicat mai mult de 20 de ani acestei teorii și nu a reușit. Asta e asemănătoare cu, cu, cu, cu pretenția alchimiștilor, cumva. De a găsi piatra filozofală, da. Exact. Poate că a fost prea ambițios în ce și-a dorit, nu? Este o ambiție pornită, bineînțeles, din, din curiozitatea adâncă. Dar da, poate a fost prea ambițios și poate într-adevăr avem nevoie de mașini, de, de inteligență artificială ca să rezolvăm problema pe care Einstein n a putut să o rezolve. Pentru că într-adevăr Doscom scrie mai departe, că, adică se întreabă mai departe dacă inteligența artificială ar putea rezolva această problemă. Se pare că există speranțe, nu? Eu, eu nu știu dacă problema există, că după aceea putem să o rezolvăm. Problema există în continuare Pentru că la ora actuală avem Două teorii mari din fizică: Avem teoria lui Einstein și mai avem mecanica cuantică Și nu reușim ca să le aducem La un loc Deci problema există și nu putem să o rezolvăm Bun, da, sens... dar da. e, e rezolvabilă la, în sensul ăsta Mă gândeam Adică s-ar putea să rămânem cu cele două Da, într-adevăr S-ar putea ca să fie ceva, Să nu mai fie ceva dincolo Exact. Și asta să fie deci, rezolvarea. Am rezolvat. Exact. Am ajuns la capătul cunoașterii și chiar nu mai există ceva dincolo, în sensul ăsta. Da. Chiar nu se mai poate, chiar nu se pot unifica. Da, e un răspuns, dar nu, nu cred că este plauzibil. Adică, noi fizicienii cred că lucrurile se leagă dintr-o teorie înaltă. Adică, te uiți în teoria relativității și se spui, mă, mai puțin că uite, merge dacă aplic ceva de mecanică cuantică și pe invers. Iar un, un caz celebru, de exemplu, e gaura neagră și celebră radiație Hawking, care cumva combină cele două teorii. Deci, simplu spus, există foarte multe indicații că cele două teorii trebuie să fie unificate. Deci există o, un, o convergență, trebuie să găsim punctul. Există o convergență, da. Întrebarea este dacă computerul poate să facă ce nu poate să facă omul. Ei, asta e întrebarea. Deci tu crezi că inteligența artificială poate fi panacea universal poate deveni? Eu personal nu cred că inteligența pe care o avem au, acum în computere și pe care o numim inteligența artificială poate să facă lucrul ăsta. Este adevărat. Au existat cercetători, de exemplu, care au programat un computer să descopere legile lui Newton, să le descopere. Cum anume? Păi au dat computerului, de exemplu, datele cum cade o bilă, arunci o bilă și măsori la, moment, de la fiecare moment de timp la ce înălțime este. Am băgat datele în computer și nu i-a zis computerului nimic, computerul nimic ce lege există. Să avea nevoie de mere, computerul, nu de bile. <gai> exact. Mergea și cu mere, mergea și cu... El, el, el a încercat cu, cu, cu biluțe. Cu uh, și uh, computerul a încercat tot felul de formule, a amestecat formule, a pus plusuri, minusuri, împărțit, mii și milioane de formule și până la urmă, la sfârșit, într-adevăr, a venit cu legea lui Newton, care, mă rog, nu e chiar așa de complicată. După care au încercat cu pendul. I-au dat datele unui pendul și a spus că dăm, dăm legea pendulului. Iar iarăși a încercat computerul mii și miliarde de formule. Până la urmă a găsit una care se potrivește și care nu e așa de grea. Ori, astea sunt probleme simple în care avem niște date și vrem să găsim un model al acelor date. Problema este că încercăm să găsim, cum să zic eu, intuiția din spatele modelului. E ceea ce a reușit să spunem Newton, care a reușit să avea datele de mișcare ale planetelor, să spunem orbitele planetelor, dar a trebuit să găsească cumva ceva dincolo de acele date, o lege care leagă intuitiv niște aspecte din fizică. Ori această intuiție încă lipsește calculatoarelor modele, chiar dacă ele au inteligență artificială. Deci părerea mea este că încă nu sunt în stare. Fii atent, mă îți o întrebare foarte concretă. Cum ajută pe mine... Hai să zicem, Gospodina, presupunând că aș fi Gospodina Corina Negra, inteligență artificială, cum o să mă ajute pe mine în acea bucătărie care face parte din legată în ceea ce voi numiți Internet of Things, deci internetul lucrurilor? Ne prescrie cure de slăbire. Nu, nu, nu. Ca să, ca să știu la ce să mă gândesc și eu, mai terater, așa, nu... Da, exact. Uite, să-ți dau un exemplu foarte concret. Să spune că vrei ca să-ți o cură de slăbire. Cineva care a încercat să-ți o cură de slăbire știe cât de greu este ca după ce ai terminat cura de slăbire să stabilizezi. Pentru că vrei cumva să mănânci mai mult, vrei să mănânci ce-ți place și încerci și din aia și din aia și după aia spui au ce rău îmi pare și mai faci foamea câteva zile. E foarte greu să găsești acea combinație de alimentație care te păstrează stabil în greutate Dar îți e și senzația de foame. Cu alte cuvinte, te simți totuși sătul toată ziua, rămânând slab. E extrem de greu. Ori pentru asta se folosesc la ora actuală uh, programe de inteligență artificială, există aplicații pe computer, aplicații pe telefonul mobil care analizează pattern-urile pe care tu le folosești, deci scrii, introduci datele, ce mănânci, cât mănânci, cum te simți, e foame, nu-ți este foame, uh, bineînțeles care și informații despre ce înseamnă mâncarea respectivă, sunt carbohidrat sau nu sunt, Și te învață efectiv pe tine, iar după un anume timp încep, încep să-ți dea sugestii foarte, foarte specifice, adică ce să mănânci la prânz sau ce să mănânci dimineața, în așa fel încât să nu-ți mai fie foame și, uh, și să-ți păstrezi greutatea scăzută. Am înțeles. Eu mai am o întrebare relativ la inteligența artificială. Cine, până la urmă, verifică rezultatele obținute cu ajutorul inteligenței artificiale? Altă inteligență artificială, pentru că în exemplele pe care ni le-ai dat, noi practic știam rezultatul și atunci verificarea era relativ simplă. Dacă intrăm pe un teren complet necunoscut și obținem niște rezultate ale unor probleme pe care, cum să spun, le-am socotit mult, mult peste capacitatea noastră de analiză, cum, cum, cum rezolvăm? Cât de credibilă este inteligența artificială? Păi revenim la acest punct care a fost menționat de vorbitorul dinaintea mea, de domnul profesor, care vorbea de singularitate. Ce se întâmplă? Noi, la ora actuală, suntem în faza în care noi, oamenii, testăm cât de bine funcționează inteligența artificială în roboți și în computerele, în programele pe care le facem. Ce înseamnă? Ce înseamnă că avem un program de inteligență artificială, un program software? El este, de fapt, un program care învață singur să se adapteze mediului. Cu alte cuvinte, el își rescrie pro, uh, liniile de cod. Din ce a învățat? În da. Poftim? Din ce a învățat, nu? Da, din ce am învățat? Deci, în programarea normală, programatorii știu, scrie 20 de linii de cod, încep cu begin, termin cu end și ai terminat. Liniile de cod rămân întotdeauna acolo. Ei bine, un program de inteligență artificială scrie singur acele linii de cod, în așa fel încât să obțină rezultatul pe care noi ni-l dorim. Deci, noi, practic, cumva, învățăm acel program, software, în așa fel încât el să facă ceea ce vrem noi, deci scrie liniile de cod, în așa fel încât să obțină ceea ce vrem noi. Dar, dar, e aici intervine singularitatea. Este posibil ca pe viitor el să scrie acele linii de cot încât să ajungă să se întrebe el însuși ce vrea. Deci în loc să facă întotdeauna ce vrem noi, se întrebe el însuși ce vrea. Și atunci, atunci deja trecem dincolo, trecem în filozofie, trecem în... Uh, în probleme mult mai adânci merita, atât e momentul când ne poate depăși ar merita o discuție numai pe tema aceasta cât de mulți, până unde și dacă o să fie în regulă cu chestia asta în fine ne mai, ne mai gândim la subiectele astea mulțumim foarte mult Cristian Presură pentru astăzi, ne reauzim săptămâna viitoare poate continuăm chiar discuția săptămâna viitoare da, cum să nu cu mulțumim, mare mulțumim, mulțumim foarte mult, mult. De tot. Cristian Presură de la Einhoven din Olanda Știința în cuvinte potrivite la Radio România Culturală. Bun, diseară este un mare concurs de comunicare a științei, dar sâmbătă, 19 mai, începe Astrofest. În parcarea din spatele Bibliotecii Naționale, care se va transforma într-un observator astronomic în aer liber. Această sărbătoare a științei este organizată de Revista Știință și Tehnică și Mihail Aghiță a stat de vorbă cu domnul Cătălin Beldea, editorul de astronomie al revistei și astrofotograf cu state veche de serviciu, care va susține și un curs introductiv de fotografie pentru a afla detalii. Sâmbătă cea de-a treia ediție a Astrofestului. Cătălin Beldea, ca de obicei, ai purces la o mare desfășurare de forțe. Care e noutatea de anul ăsta? E adevărat, e a treia ediție Astrofest în fața Bibliotecii Naționale, însă Știință și tehnica au organizat din 2014. Asta înseamnă că este deja la a cincea ediție Astrofest. Primele două au fost în Parcul Herestrău. A treia ediție, când o sărbătorim și pe domnul Dumitru Dorim Prunariu, singurul nostru cosmonaut, singurul nostru român în spațiul cosmic, ajuns în, pe orbita Pământului. Și care merită sărbătorit în fiecare care, an de Astrofest. Care merită sărbătorit cu prisosință, nu numai la Astrofest, dar în principal La această adunare, care se vrea un fel de muzeu în aer liber despre astronomie și despre științele spațiale. Nu există un asemenea muzeu în, în București. Și pentru că tot e noaptea muzeelor, de asta ar fi noutatea, avem iată un muzeu de astronomie, unde, un muzeu practic unde putem să facem observații. Și o să detaliez, dacă am un pic de timp, ce vom observa prin telescop și anume prin vreo 20 de telescoape, două dintre ele fiind destul de mari, unul de 400 de milimetri, celălalt telescop este de 356 de, de milimetri. Mai avem și unul un pic mai mic de 300 de milimetri și vă invit să vedeți cum, cum se observă planeta Jupiter, spre exemplu, prin aceste instrumente aproape profesionale. De unde aveți voi toate aceste telescoape? Sunt telescopele tale pe care le folosești la astrofotografie? Unul dintre ele, da, este telescopul meu și aduce telescopul meu, însă telescopele sunt puse la dispoziție de câteva cluburi de, de astronomie. Avem bucuria și plăcerea să lucrăm cu astroclubul București Cu astroclubul Astromania, vine și astroclubul de la Pitești, vine Sarmu, așa se-a asa anumita Societate Română de Meteori, de la Târgoviște. Sunt colaboratori de noștri, fiecare vine cu telescopul lui, facem autrici, așa se numește activitatea asta a lor și a noastră. Arătăm publicului larg ce se poate vedea prin telescop, indiferent de proveniența acestuia. La știință și tehnică, nu avem 20 de telescoape profesionale, dar Sper că cine știe, poate în câțiva ani o să, se, o să se strângă. Pe timpul zilei se fac observații astronomice. Asta ar fi nouătate și vreau să subliniez lucrul ăsta. Avem pregătite câteva lunete speciale, da, cu un filtru special care se numește h alfa. printr-o bandă îngustă de lumină. Putem observa protuberanțele de pe Soare, putem observa cromosfera Soarelui sau unde fierbe el mai exact. Cum respiră, dacă vreți, soarele plasma. Ce se va întâmpla dacă cumva vremea va fi potrivnică și va ploua? E o întrebare întotdeauna dificilă. Astronomia înseamnă Cerselin, dar de data asta ne-am pregătit și cu workshopuri, jocuri interactive, concursuri pentru copii și adolescenți. Dacă e nor Avem ce face acolo, avem experimente de fizică și de astrofizică, învățăm cum se formează tornadele pe Marte, învățăm cum s-a format Marea Poată Roșie de pe Jupiter, avem zona Terra, asta înseamnă că studiem Pământul în interiorul lui cu ajutorul cercetătorilor de la Institutul de Fizică a Pământului, dar și în exteriorul lui, adică în atmosferă, pe orbită, ne ajută cercetătorii de la Institutul de Studii Spațiale, ESS. Așadar, sunt lucruri de făcut, putem să ne uităm la microscop, la meteoriți, vom printa 3D, tot felul de, de lucruri interesante. Întâlnirea cu domnul Trunariu este stabilită la ora 7, asta nu presupune Cersenii. Dar dacă plouă, avem o problemă, <laughs> într-adevăr. Sper să nu se întâmplă dreapta asta, prognoza arată bine. Astrofest 2018 începe sâmbătă 19 mai la Biblioteca Națională în Parcare la ora 16, 4 după amiaza. Când se va termina? Când pleacă ultimul astrofotograf de acolo? Apropo de astrofotografie, avem și o zonă dedicată astrofotografiei. Vom încerca să, de la 8 la 9, Eu voi fi în zona aceasta de astrofotografie și vom încerca să învățăm, măcar, să focalizăm pe craterele lunare, să vedem cum se face o astrofotografie, bineînțeles, la nivel de începător, așa că va aștept cu, cu aparatele dumneavoastră chiar. Teoretic, se termină la ora 22, însă nu plecăm de acolo până ultimul om care a stat la coadă nu va vedea prin telescop. Noi plecăm mai repede de aici În curând, într-un minut Dar avem, două anunțuri avem două anunțuri de făcut Doamna Adelina Badea din București a câștigat concursul de astăzi A câștigat stația centrală Cartea, stația centrală. Iar eu vă mai lansez o invitație la ora 21.10, diaspora dincolo de granițe. Invitatul meu din această seară este domnul Vlad Niculescu -Dincă de la Institutul pentru Securitate și Relații Globale al Universității Leiden din Olanda. Emisiunea noastră nu se încheie aici. Mai avem rubrica obișnuită a zilei de joi, exploratorii lumii de mâine și abia după aceea oaza de muzică. Exploratorii Lumii de Mâini. Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Cristina Ghidoveanu și am să încep astăzi cu o tristă aducere aminte. minte. În urmă cu câteva zile s-au împlinit patru ani de la plecarea dintre noi a unei dintre cei mai talentați scriitori români de science fiction, Mihail Grămescu. Ne-au rămas drept consolare doar scrierile sale, care reapar acum într-o ediție de opere complete îngrijită de mama sa, doamna Beatrice Chiseleff, ajunsă la volumul 6. Revenind la prezent, așa cum vă spusesem data trecută, mâine începe cea de a șasea ediție a comic Este European, o întâlnire plină de culoare și de animație a fanilor de filme, seriale, benzi desenate, cărți, și jocuri, cu unii dintre artiștii, scriitorii și actorilor favoriți. De vineri până duminică, la Rome Expo o să găsiți orice în afară de plictiseală. Sâmbătă va trebui totuși să plecați puțin mai devreme, pentru că la Biblioteca Națională are loc, după ora 16, cea de-a treia ediție a Festivalului de Astronomie și Explorare Spațială Astrofest, organizat de Revista Știință și Tehnică, unde astronautul Dumitru Prunariu, cercetător de la Institutele Românești și membre echipei revistei, vor încerca să vă convingă, pe voi, dar mai ales pe copiii voștri, că stelele sunt mai aproape decât credeți. Prin urmare, nu vă grăbiți să plecați prea devreme acasă, pentru că veți avea la dispoziție telescoape prin care să le priviți. Dacă nu vă aflați în București în weekend, Vă puteți întâlni sâmbătă la Craiova sau duminică la Timișoara cu editura Pavcon. Iată ce a scris colegul meu Cătălin Badaghera Costea despre câteva cărți apărute recent la această editură. Un detaliu fermecător în portretul fantasticii românești se înscrie în continua și paradoxala căutarea identității române cu rămare. Prin convenție, prima proză science fiction, de anticipație și simultan de istorie alternativă, pentru cei cărora le place prezența etichetelor, este Finis Românie. A lui Al N. Dariu, apărută în 1873. Acolo, Austro-Ungaria, cu ajutor german, oprește drumul micii României să devină independentă și apoi, azi știm, regat. Proza a apărut la gazetă și a fost discutată foarte aprins în cafenelele și berăriile vremii. S-ar fi putut întâmpla și cum scria acolo Câte s-au schimbat în imaginarul românesc și în fantastica românească se poate afla prin romanele seriei România sub asediu, care a început să apară la editura Pavcon în colecția Science Fiction de la numărul 33, Furia fiarelor, sub semnătura lui Florin Purluca din 2017. Niciunul dintre romane nu este o reluare la scara a Finis-Rumenie, nici a vreunei probleme de geopolitică. Nu dau peste noi nici rușii, nici alte nații conlocuitoare sau înlocuitoare. Statalitatea României sucombă nu din cauza că națiunea nu mai are vlagă să se apere, orică e trădată de o clasă politică incompetentă și coruptă, ci fiindcă viața însă și câteodată însă și realitatea este amenințată. Furia fiarelor se petrece la Focșani și începe cu Doamna Manolescu este pensionară și are o pisică. Marile migrații romanului Aurel Cărășel se petrece la Craiova și începe cu un bețiv, Emanuel Ionescu, care reușește să se ridice în picioare dintr-o grămadă de buruieni în fața blocului. Bucureștenii vor beneficia de atenția sfârșitului de lume în trei romane, două semnate de Constantin Pavel și Ovidiu Vitan. Sergiu Someșan se ocupă de războiul Eleninei la Brașov. Iar dacă a mai scăpat cineva la focșani după furia fiarelor, Florin Giurcă lovește cu noaptele murienilor. Constanța, Târgujiu, Sibiu, Iași, Târgoviște, Suceava au cărți în lucru și pentru ca localizarea să ajungă în rărunchii urmează Mărășești și Caracal. Ce se poate imagina sau ce este la modă ca închidere de lume în fantastică, este adus aici, în România, sub asediu. Toate animalele atacă oamenii, cam ca păsările lui Hitchcock, la Florin Purluca, sau doar un dinozaur, Aurel Cărășel, sau un război Troian Sui Generis, la Sergiu Someșan. Exercițiul la care ne invită seria RSA de la Pavcon coboară în divertisment, fără îndoială, dar nu până la bășcălie, oprindu-se la satire prin foarte bună tușă la realitatea imediată pe care toți autorii o au, cel puțin în cărțile apărute până acum, ca și când ar fi fost aleși pentru asta. De fapt, Florin Purluca și apoi editorul Constantin Pavel o recunosc în cuvântul înainte, o personalizare a apocalipsei după seria de buletin a cetățeanului român. La ce bun în anul centenarului o finis romanie extinsă pe harta întreagă, dar scoasă din politică, pe care o înlocuiește cu aproape toate poncifele de gen, îndrăznesc să spun că, dacă sunt reușite literar, romanele din serie ar fi o ardere a ce se poate gândi rău despre locuirea în România, o ispășire a ce a ajuns România din ce fusese imaginată la 1873, înainte de independență, de regat, de unire, de comunism și de noi, cei care suntem prezentul ei. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim săptămâna viitoare. Experimentează. Citește. vorbește. Radio România Cultural, în FM și online pe radioromaniacultural.ro. Oaza de muzică. Waza de musica, cu Sorina Goia Cam aceasta este atmosfera și astăzi aici la Radio România Cultural în oaza de muzică. Bună ziua și bine v-am regăsit, estimați ascultători! www.radioromaniacultural.ro este linkul pe care vă invit să-l accesați din nou, pentru că am un invitat care a, a mai fost aici, cu mare drag îl revăd de fiecare dată, și un invitat care n-a mai fost aici și cu la fel de mare drag îl întâmpin aici. Vorbim, bineînțeles, despre concertul orchestrei Naționale Radio, mâine seară dirijat de maestrul David Crescenții Maestre, bine ați venit! Bună ziua, bună ziua <sus> pentru toți ascultătorii! La salut! Alături de mine se află și pianistul Daniel Petrică Ciobanu pentru prima dată aici, în studioul de concerte Mihail Jora al Societății Române de Radiodifuziune. Bună ziua, Daniel! Bine v-am găsit! Daniel, maestre creșenții, mâine seară un program cât se poate de spectaculos. Există pe parcursul unei stagiuni programe consistente, programe de linie, programe de operă, programe de coruri, vocali simfonice, lucrări care dețin, așa să spunem, o primordialitate în sufletul publicului, dar și în sufletul interpreților, și nu este de neglijat acest aspect. E bine, cred că programul de mâine seară este un program spectaculos, frumos, plăcut, vii și cred că cei care vor fi în sala de concert, dar și ascultătorii Radio România Cultural, pentru că este transmis în direct de la ora 19, toți se vor bucura C'è avemo yine seară în meniu este maestrecrescenzi. <laughs> meniu muzicale è un omaggio all'America. E meniu muzical este de fapt un omaggio Gershwin e m, due dei brani più, più importanti, più famosi. E cu Gershwin ci do dintre piesele cele mai importanti și cele mai fulmata. Rhapsody in blue per pianoforte e orchestra și Americana Parigi la suite. Deci cele două piese de George Gershwin uh, Rhapsody in Blue Și un american la o suita Din uh, un american la Paris Și după se deschide cu Paul Duca aprendista Stregone E uh, uteni de podcast. Exactement, questo è un brano famoso che tutti conosciamo. O piață frumoasă pentru Disney. Pentru că toți o cunoaștem, în special la, la, la ce... publicitate <laughs> în tot, nu? No? Se, se, eh, no? e... <laughs> se aude în tot în televiziune, O piață care se saude peste tot în televiziune și eh, ce spunea maestrul David Crescenzi Disney, bineînțeles, acea faimoasă fantazia făcută. Da, bravissima. de -le, de 37, <laughs> 36 mai mai il mai, mais mai, mai Ma tol, a fosse è, la la mia prima suoneria del mobile. <ride> eh. <ride> <ride> a fosse prima la suoneria di apel de, de, de telefonul mobil, această questa fantasia. Però Dici, no, adesso seriamente è un brano molto difficile. Eh vorbind no. serios, so come este o piesă că se poate E poi abbiamo eh, per me il pezzo a per me il più bello in assoluto che è la, la, la rapsodia di Rachmaninov sul tema di Paganini. In parte a 2 avem pentru mine piesa care este cea mai frumoasă este Rapsodia pentru pian și uh, orchestră de uh, după o temă de Paganini de Sergei Rachmaninov. E bene, una cosa altre